Tizedik fejezet Limuzintor, Válságtanács Fehér tócsává olvadnak a józanész viasz rózsái, és egyetlen hatalmas dörömbölő ököllé csomósodik a narancs gyűlölet. Az istálló erre teszelt fajtaja fájdalmasan recseg, ahogy a nép teljes erejével neki feszül. Kaszáik, baltáik és vasvilláik aprítani kezdik a zsalukat, a megrohamozott pajtában a krampuszok és a radiátor fiúsápat arca eltéved a szemüket karcoló forgácsködben. Nem bírja már soká az ajtó, sopánkodik a népjóléti miniszter, de áll csak mindenki bambán, mint akiket hipnotizált a keretében reszkető kapulátványa, a szálkás sebeket hasító baltaélek őrítő metronómia. A dobhártyájuk majd beszakad, úgy visítanak a falusiak, a torkuk késsel teli fiók, egymást szájból szájba lélegeztető lángszórók. Ahogy lyukakat ütnek a fába, fénypászmák kúsznak be a réseken, a sugarak aztán egymásba tekerednek és fényből szőtt pókhálókat hoznak létre a térben, amiben mintha beleragadnának a tátott szájú lakók. Megmondom, mi lesz, hozzuk a vájukat! Mennyhért szigorú parancsa, egyszerre rász fel mindenkit a kábulatból. Barikádot építünk belőlük. És már rohannak is felfelé nagy egyetértésben az emeleti trónterembe szétbontani a vájú trónt és a gyökérként szerteágazó ágazó lengető fűtőrendszert. Hamarosan egy az egész kastét görcsbe rántó recsenés tudatja a vájú cipelőkkel, hogy a zsalus ajtónak odalen bizony annyi. Az istáló végleg elveszett. – Akkor elbarikádozzuk magunkat az istálótól! – szuszogja a fémrudak rudak súlya alatt fújtató mennyhért. Az istálót a kastély többi részével összekötő kis vályok folyosókhoz rohannak, és nagy csörömpöléssel dobálni kezdik egymásra a rozsdás vasat. – Miniszterelnök úr, egy kis segítséget, ha kérhetnénk! – zihál menyhért, mire érkezik a radiátorfiú, Forrasztópák a ujjai felizzanak, és miközben szikrák pattognak a körme alól, egymáshoz heggezti a fémrudakat. – Mit csinálok? – a kérdés közben ott víz hangzik fűtőcsöveiben. – Bújkálok a saját népem elől. – De tudja, amíg ilyen ingerültek a falusiak, sehogy sem tudnám meggyőzni őket a jó akaratáról. Ráadásul a tolmácsa odafen piheni ki épp a menstruációs görcseit az elnöki lakosztályban, így nem is értené senki a szavait. A fémkapu egyelőre megakadályozza őket, hogy betörjenek a kastélyba, majd később, ha már kicsit lenyugodtak, megpróbál szót érteni velük, dönti el. Érkeznek a falusiak, és kaszáikkal a még füstölgő vájú falnak ugranak, amely úgy feszül a szűk vájok folyosón, mint egy fényből öntött hátja. Szikrákat fejnek az élek, de képtelen áttörni a falon. A kongó fém, mint lüktető harci dobszó rázza a kastélyt. A kaszaél csikorgásától még a krampuszok gerincoszlopa is libabőrt növeszt mélyen a hús alatt. Nem rejtőzhetsz örökké, Lucifer! Zengik az ajkak a vasfalon túl, a népjóléti miniszter pedig csak a fejét rázza. Ójaj! Oh, – Piszkos plebsza, mi csodás palotánkban, micsoda csoda szígyen. Sose fogjuk tudni kifüstölni őket! Ekkor váratlanul felbőg egy motorra biztonságot jelentő fémlemezen túl, valahol az elfalazott, istáló, láthatatlan gyomrában. – én! sikolt a radiátor fiú, a nép pedig éjjelzésbe kezd át. Há, itt felejtették a tüzes szekerüket! – és kirügyezik a pokol, az átszűrődő, iszonytató zajok egy mechanikus disznótor, idegcséplő kreszkendója. A Lincoln gépkocsi kerekei csikorogva felpörögnek, talán a gép megpróbál kitörni az istálóból, talán csak a falusiakat próbálja elgázolni. De érkeznek a kifent fegyverek, és lesújtanak a fekete burkolatra. A limuzin motorház teteje hangos csattogásba kezd, Harapni próbál, mire egy vasvilla a gyújtókábelei közé szalad, mint a csak a vezetékekbe gabajodott maradék őszcsontokat próbálná kipiszkálni onnét. A sebzett gépkocsi erre egy nyúzott kecske hangján felmekeg, benzines vérspritce a szalmára és a kiürült karámok ajtajára. Recs! Balta töri be a szélvédőt, egy benyomuló kassa pedig felszakítja a bőrülést, ami mögül vér, szivacsos hús és különös félig fémrugókból és nyákos szövetből álló belső szervek apró légzsákjai nyomulnak elő. A fém hártja másik oldalán, a kastéllakók mindebből semmit sem látnak ugyan, de a hangok alapján nagyon is el tudják képzelni a szörnyű jelenetet. Sikolta a miniszterelnök Sovány melkasát A vashoz préselve És már készülne felizzani Fémmelasszá olvasztani az akadályt És átnyomulni rajta Ám abban a pillanatban Hogy pár fokot emelkedni Kezd körülötte a levegő Menyhért megragadja a vállát És rázni kezdi a fiút Meg ne próbáld te nyomorult Az autónak már annyi Inkább magunkat mentsük Lász Bőg a kölyök de belátja, a krampusznak igaza van. Lehűti magát, és a vájú fal tövébe roskad. A koponyája hangos koppanással ütődik neki a vasnak. Kínkeserves percek következnek, a mészárlás törzsi ordításai, a képzelet vér aláfutásai, a Lincoln gépkocsi gyötrelmes megegése nagy sokára aláphagy, majd a motor örökre leáll. Egy-egy durranás hallatszik még, ahogy a kasza a gumiabroncsokba hatol, néha egy recsenés, amikor a maradék üveget is betörik a balták, és a nedves zaja, a téped bőrülések sikolja, amint valósággal kibelezik a vadat, az őrjöngő emberek. Miniszterelnök úr, susmorog mennyhért, de a radiátor fiú nem reagál, mintha kiszökött volna a szeméből minden élet, a tekintete hínárba hajított szürke kavics. Ideje válság, tanácsot összehívnunk? És tíz perc múlva már mindenki ott feszeng a kiürült trónteremben, de szólni senki sem szól, csak bámulnak kifelé az ablakon a kastély udvarra, ahol a jeges szél morzsolgatja az elégetett hátas emberek az emberbőrbe bugyolált falusiak véres tort ülnek, alig pár méterre a hamvasztottaktól. A felaprított istálóajtót és a karámok deszkáit meggyújtva hatalmas mágiát építenek, és sóhajtozva a nyújtózkodó lángok köré gyűlnek. Majd érkezik a hús, a felaprított limuzín kábelekkel beszőtt vörös cafatjaivas villákra tűzve. A falusiak a pattogó tűz fölött forgatják nyásaikat, és a sült hús illata egyenest a trónterem ablaka felé száll, bekúszik a réseken. Ó, ezek a szaros nyárspolgárok, ez nem igazság! – veri az ablak párkányt a népjóléti miniszter. – Úgy volt, hogy mi fajjuk fel azt a nyőes limuzin, de tényleg mi mit fogunk enni? Már rajta vagyok az ügyön, rikkant a tiszti főorvos, miközben a pálinkás poharakat tölti meg a falvaginákból csorgó aranyszínű gyantával. Adja az ég, hogy sokáig tartson a kastély menstruációja. A krampusok kedvetlenül szürcsölik poharaikból a sűrű, melaszos fenyőkrémet, oda a falusiak eközben a gőzölgő húst szaggatják fogaikkal, a radiátor fiú felnyög, amikor megpillantja a termosztát fejet egy zabáló öreg férfi nyakában. Egy zsinegen csüng, sovány, emberbőrbe csomagolt melkasa előtt, mint a féle amulett. A kölyök a szemét merezgeti. Lehet csak egy csont az. Egy rákcsáló koponya. Több méter magasságból nehéz ezt megmondani. De nem. Az ő elhagyott termosztát feje az. Biztos benne. Akkor csak kritika, – Hú! – hikolt a kölyök, és ágújaival egyre kifelé mutogat. – Igen, tudjuk, hogy szarkaszorús népünnepé van kin, de mit tehetnénk? – tárja szét szőrös kezeit az igazságügyi miniszter. – Ezek állatok, nem lehet szót érteni velük. – Na, én azért megpróbálom, a diplomácia mindig is erősségem volt. Kockáztatja meg a népjóléti miniszter, kitárja az ablakot, és megköszörüli a torkát. Aztán rikácsolni kezd, mint akinek a lábára ejtettek egy téglát. Hátra, arcfaszkotlósok, takarodjatok innét, mielőtt disznós ajtot darálunk belőletek! Egyesével tépkedjük ki a körmeiteket, és megetetjük őket a csecsemőitekkel, és amikor a sok kis nyomoronca véres körmöktől ott fetrengés és fuldokol a hóban, körbeálljuk őket, és a pufók arcocskájuk bahugyozunk. Ne baszakodjatok velünk, mert jön a szarszökők út, és megöntöztiteket. Láttátok, mire képes a miniszter miniszterelnöka, vagy nem? – Le? – A radiátorfiú ilyetten próbált tiltakozni, de a felelkesült ördögöt már lehetetlen elhallgattatni. Zord egy madár én mondom felszabálja a húsotokat, a maradékotokból pedig bűzmág rak. Hamuvá porlasztja a csontjaitokat és felszippantja, szóval sipítsz messzire ánuszatkák. Azzal áll át délcegen a magasba emelve, a krampus bezárja az ablakot, és meghajoltásai előtt. Az igazságügyi miniszter és a tisztifőorvos már rohan is gratulálni a csodás beszédhez, Vállon beregetik, a kezét rázzák. A klasszikus retorika csúcs teljesítménye. Az angol királynő sem szónokolt volna szebben. Biztatják, ám a népnek sem kell több. Újult erővel kezdik kántálni a szót, és dühükben fegyvereikkel már a vályokkastély falát csépelik. Egy bajszos fickó egy a vakulatban nyílt vaginába vágja kaszáját, a lenyisszantott vályokcsikló úgy gurul el, mint egy aprócska gyöngy. Klatyaklust ki! A radiátor fiú magából kikelve ordibál, majd a fal mellett összeroskod. Minden elveszett, látja be, és még a miniszterei is ellene dolgoznak. Mennyhért lemondóan csóválja a fejét, Bolívia pedig úgy érzi, felesleges fordítania. Ennek mégis mi baja? vakargatja a fejét a népjóléti miniszter. Eléggé feldicsérten, nem? És telnek az órák. A radiátor fiú néha magányos sétákra indul a vályok folyosókon, őrült köreit járja, a sötét gondolatok úgy mocorognak agyában, akár kelbimbóban a férgek. Olykor fülét a falhoz tapasztja, hogy kifürkésszel megbékélte már a nép, de csak átkozódást hal felkúszni a szalmacsöveken. Ilyenkor arra gondol, neki is az ablakba kéne állnia, és mondani valamit, de a homlokkal mögött kavargó szavak, sehová sem vezető lépcsőfokok. Kár, kár, élszelődne a múma kezében vergődő fekete madár. a vályok falakon futó repedések olykor arcokká csomósodnak, és a miniszterelnököt gyalázzák. A messzes képű vakolat kísértetek a radiátor fiú fejére olvassák bűneit, micsoda lerázhatatlan, gyalászkodó teleptenyészet. Nem, nem a szavak már képtelenek lekaparni a harag penész voltjait. Ide valami más kell. Csak hogy visszatért, miniszterelnök úr, miközben kifundáltuk a megoldást. Üdvözli az igazságügyi miniszter, miután a fiú visszabotorkál a tanásterembe egy ilyen céltalan séta után. Menhért azt mesélte, egyetlen érintéssel gyújtotta fel a magyar szombikat. Na, pont ilyesmi kéne most is. Szépen lemegyünk, és hús egyesével alájuk tüzel. A sült húsin meg majd osztozkodunk. Pompás terv nem gondolja? De a fiú válaszra sem méltatja a javaslatot. Az ablakhoz hozóson és kikémlel az udvarra. Már alkonyodik. A falusiak egymás után haigálják a fát a még mindig lobogó tűzre. Távolabb néhány fickó hatalmas keresztet fabrikál. Két kidőlt, legaljazott fatörzset csomóznak össze kenderkötéllel. Alig, ha nem önnek készül, magyogja a válla fölött menyhért. A kányjék, kérdezi a kölyök, mire a krampusz röhögni kezd. Az biza, karácsonyi ajándék. A fiú arca erre komorul, a terem közepére araszol, ahol egykora a trón is állt. Végignéz a miniszterein. Agyacsik a tekervényeiben egy réghalott dallam nyújtózkodik, és apa a nyers hús kacagása. A fiú felteszi a kérdést. Kik. kakkal -ka -ka? Azt kérdi, mi az a karácsony? fordítja szavait Bolívia, s izgatott mosoly szét a tolmács arcán már az ünnep puszta említésétől is. Az igazságügyi miniszter erre nagyot köp a sarokba, a népjóléti miniszter pedig befogja mindkét fülét. A tisztifőorvosnak orvosnak feláll az összes szőre. Mennyhért is bosszusnak tűnik, azt mondja. Ó, túl vagyunk ezen már! Pontosan erről tanácskoztunk korábban a limuzinban. A nap visszatérésének ünnepe, a téli napforduló, amikor összecsap a magyar király és a tölt király. A karácsony is csak egy a sok régi ünnepély közül Korcsún, a Szaturnália ünnepség, Júl, blablabla. Bla, bla. A régi babonák és ceremóniák, hogy reggel van már belőlük. Miért kell pont most torgatni? A karácsony a szeretet és a fény ünnepe, drága radiátor királyfim, veti közbe Bolívia. A csodák ideje! Szeretet, fény. A radiátor fiú szíve nagyot dobban a gondolatra. A fény ünnepe, a fényhozó ünnepe. A karácsony tehát Lucifert élteti? – A karácsony a megváltó ünnepe – teszi hozzá Bolívia. Az egy és igaz messiásé, aki szeretetet és melegséget hoz a világba. – Mennyiért ez egy jó Ó, oh, igen! És melyik messiásé? Butháé, Herkulesé, Dionysosé, Krisztusé vagy Hermészé, Adonisé esetleg, hóruszé, Krisnáé, -e, vagy Zarathusráé. -e. Csak mert ezek mind karácsonykor születtek. Ennyire fantáziátlanok az emberek. Ilyenkor valójában a téli napforduló tünneplik, nem pedig mindenféle megváltók érkezését, és azt is csak azért, mert ostobák. Hiszik, ha nem ülnek szaros tort, be sem következik a napforduló. De oly fölösleges erről vitázni, a karácsonyt és minden más hasonló ünnepet hivatalosan eltöröltük. Hogy mi a rothat, ánusz rózsatálhabos tömjénfosó anyakúrás műveltetek, ti kárhozott baszás bakák? A káromkodás úgy szakadt fel Bolíviából, mint egy régóta visszatartott tüsszentés. Mérgében még a tampon is kirepül belőle. Elhajított dárcnyilként, süvítő, puskagolyóként szeli át a levegőt, és összezavarodott dongóként koppan a falnak, apró piros pöttyöt hagyva a vakulaton. – Francba, most hagyja abba a vérzést! Hozzuk a kést! – kommentálja a dolgot a tisztifőorvos. – Eltöröltük! – ismétli menyhért. nem hagyva, hogy megakassza gondolatmenetében a káromkodás. Megszavaztuk, ahogy egy demokráciában illik. Mármint mi, nem a nép. Mert elég volt a régi babonákból. Mit modern, közigazgatási rendszert próbálunk fenntartani. A picsába is. Amelyik szarjankót ünneplésen kaptuk, kivégeztük. Amelyik karácsonyfát rejtegetett a pajtában, levágtuk a fejét. Ennyit erről nincs többé karácsony. Hmm, és az, hogy eltöröltétek a napforduló ünnepét, azelőtt vagy azután történt, hogy utoljára beköszöntött volna a tavasz, te hínáros lyuk. Kockáztatja meg a kérdést, Bolívia. Menj ér, csak legyint és azt feleli. Nem magát a napfordulót töröltük el, csupán a napforduló ünnepét. Hízelgő a gondolat, hogy ekkora hatalmunk lenne, de lássuk be, ez egy igen kicsi testület. Bolívia a falon futó repedések hálójára emeli a tekintetét, mint aki a szerte ágazó hasadékok gyökérrajzából próbálja kiolvasni a választ. Én sem hiszem, hogy egy maréknyi marha elég hozzá, mondja végül a tolmács, de ha az emberek nem ünneplik többé a fényt, az csak a magyar királyt erősíti. Talán épp ennyi is elég volt ahhoz, hogy túl nőjön ellenfelén. Fáradt csönd telepszik a szobára, csak a nép szórja átkait odakintről, csak a feltámadó jeges szél sikolt az ablak alatt. Nincs karácsony, minden héjhártya mögött halott tekintet hűl, mondta egyszer anya, a puttonyasszony. Hozzuk ki a javasolja a radiátorfiú. De hogyan mereng hangosan a tolmács? Nem hiszem, hogy a karácsonyt egy szavazással vissza lehet hozni. Az embereket kéne rábírni, hogy ünnepeljék. A krampusok egymás hátán csapkodva röhögnek. Sok sikert, mennyét. mennyért. Egyébként miért is beszélünk most erről? Miközben ennek ahhoz, hogy egy falkányi őrült épp a kastléjunkat ostromozza? A karácsony lehet a kulcs, zárja le a témát Bolívia. Ha eljön a napforduló, a magyar király veszít. A nappalok hosszabbak lesznek, majd elérkezik a tavasz, és senkinek sem kell fázni a többé. A nép most dühös és csalódott, de békén hagynak majd titeket is, ha helyreáll a világrendje. És a napkorong eltűnik a fenyők mögött, és kibontja a kökölcsin az éj. A hold ma este behemót tarantula, Csillaggyöngyökkel díszített éghálójában várakozik. Valahányszor felröppen egy angyal, és megpróbál a mennyországba jutni, belegabolyodik csapdájába, és egyszerűen felfalja az égi test. A krampusok már a sarkokban szuszognak, Bolívia pedig úgy horkol, hogy szinte fémrudakra esik a kalitka. A radiátor fiú félállomban hallgatja a kinti tűz ropogását. Amikor pár percre elnyomja az álom, a füljáratát ismét kitölti édesanyja karácsonyi dalokkal kibélelt melbimbója. Anya ilyenkor gyémánt, gömbdíszeket tojó szitakötő, gyönyörű és sugárzó. Kihajtanak a rosda színű sebek a szenvedésből, magyar bogyók nyomulnak elő a vágásokból, a radiátor fiú tolvonás egy végtelen hómezőn, az álom üres festővásznán. Már csak a vérkarimák tartják a helyükön a szentek fejét. Angyalok tépkedik egymás szány tollait. szeret, nem szeret. Repülni már egyik sem tud, de a hold gyomra egyre korog. a érkeznek, hogy a szánk felé tereljék a saját tüskéiktől írtózó rózsákat, s előbújnak izzó drótokból tekert csigaházaikból a lángok. Éj, fogsor, fogadj hűséget a húsnak, amit harapsz, lőtyög még egy kevés világ a moslékos vödör alján. Valaki egy üres sírkő előtt ül a kezében és ihletre vár. Vajon hány ünnep egy élet? Csak egy, de az mintha sosem érne véget. És az hátya gombájából újra és újra kicsusszan a radiátor fiú, szavakat hoz magával odaátról emlékeket és félelmet, a lelkiismeret pusztuló lakótelepét, néma pársípokat, hangyákból sütött mézes kalácsot. De nem szabad aludni. Gondolkodni kell, visszahozni a karácsonyt, kiengesztelni a népet, figyelmezteti magát. És ilyenkor beesett arcát az ablaküvekhez préseli, és figyeli a tűz körül alvó emberbőrbe bugyolált falusiakat. A mágia vöröse festi őket, fekvő görnyet magukba gabolyodó sziluettjük, meg annyi magát sebezni próbáló horog, szerencsétlenséget hozó patkó, rubinból faragott koldus. Gőzölgő lehelletük, egymást támogató, botladozó, éjféli kísértetek. És ekkor látja előlépni a sötét alakot a fák közül, mintha csak valamelyik szendergő ember rémálma öltött volna testet, a magas lidérc könnyű léptekkel a tűz fénykörébe toppan, és kiszakad a sötétség torkából akár egy felöklendezett szálka. Feltárulkozik, mint az éj közszemléretet nyílt törése. A bírka fej, amit visel, és a kezében lámpásként tartott döglött varjú nem hagy kétséget kiléte felől. De vajon mit keresít? Tűnődik az ablak üvegre tapadt fiú. Talán ő is melegedni próbál a tűznél. De a mummát csepet sem érdekli a pattogó, fával gargalizáló mágya. A szuszogó falusiakat figyeli, egyiktől a másikhoz sétál, döglött birka szemeivel vizslatja őket. Talán a rémálmok szurkát csepegteti fülükbe, esetleg a lélegzetüket szívja épp magába, vagy szedegeti a szívverésüket, mint bogyót a csipkebokorról, de nem, egyik sem. A mumma valamit keres. És a szíve nagyot dobban, amikor a farsangiréjén megállapodik a hátán fekvő öregembernél, akinek a melkasán ott pihen a termosztált fej. Sűjjed és emelkedik minden lélegzetvétellel. A föléje tornyosuló mumma lehajol, Kinyújtja a csontvázújait, és egy rántással elszakítja a nyakváncot. Az öregember az oldalára fordul, de nem ébred fel. Majd az alakoskodó rém kezében a konvektor amulettel elindul az istáló bejárata felé. A radiátor fiúnak az eszébe villan a fenyő pálinkával átitatott panaszáradat, amit a legutóbb a fantomra zúdított, és pislákolni kezd benne a remény, hogy a mumma akkor és ott mégis értette szavait. Segít! Elhozza nekem a kulcsot! A radiátor fiú szinte megrészegül a gondolattól, ám az is eszébe villan, hogy segítő angyala sehogy sem tud majd bejutni a barikád miatt. A miniszterelnök szinte kilő, négy kézlább vágtat a holdfényjel lemeszelt vályok folyosókon, a szétvert bútorokat kerülgetve, melyeket korábban mennyhért tört dühében. Szinte arccal rohan neki a vájukból összehegyeztett nyillászárónak. Na de hogyan tovább? Teszi fel magában a kérdést a fiú. Ez az egyetlen védelmük az abos néppel szemben. Kik A fiú kattog akár egy meghibásodott óra, egy kegyegő bomba. De hiába tudakolja a mumától ott vár -e rá az ajtón túl, válasz nem érkezik. Fülét a vájuk barikáthoz tapasztja és hallgatózik. A hideg fényfal másik oldalán, mintha egy varjú csapkodna szárnyaival, de az is lehet, hogy csak a jeges téli szél kergeti a saját farkát az istálóban. – A fiú akkor felforósítja a testét, az ujjai valósággal parázslani kezdenek, majd a fénytorlaszhoz tapasztja tenyerét, amitől sisteregni, izzani kezd a vas. Hólyagok születnek és robbannak fénycseppekre és a fiú keze lassan áthatol a forró, csepp folyós fémen, lyukat üt rajta, de épp csak akkor át, hogy az ökle átférjen. Ötjön! Mint koldus tartja a markát, kinyújtott pókújjai izgatottan cirógatják a levegőt a láthatatlan térben, s elképzeli, hogy talán nem is a mumma, hanem egy a ricsajra felriadt falusi állott a fémlapon túl, és mindjárt meglendíti a kaszáját, hogy csuklóból lecsapja a falból kinőtt kezet. Szány csapások oda átról, folytott károgás, egy varjú, nehéz szörcsögő légzés. A muma az, nem is lehet más, és ekkor érzi, mintha csak egy gyümölcs pottyanna a kezébe, a tenyerébe zuhan a súly. A termosztát fej ismerős alakja. A radiátorfiú újjai pedig úgy zárulnak rá, mint a Vénusz csapója. A hálásan klattyogó kölyök izgatottan húzza vissza kezét az olvat lyukból, és igen, valóban a fehér termosztátfej pihenőjai fogatában egy az elszakadt nyaklánc zsineggel hozzákötözött kártyalap társaságában, amit a besütő fényben csak részleteiben lát. Valamiféle királyt ábrázol, amint a trónnyán ül, egy hatalmas pénzérmét tart, amiben ötágú csillagot metszettek. A mágikus termosztát fej sosem ég el, de a kártyalapnak fel kellett volna gyulladnia a radiátor fiúforró érintésétől, elporladnia, ahogy áthúzta az olvat fémen, mégis miből készülnek ezek a különös kártyalapok? A fényt vérző fémsebb, a vájú testen lassan behegged, s a fiú arra gondol, igen, pont ideje minden sérülésnek begyógyulnia.